Radio Prime en onsdag ettermiddag, og i dag så skal du få møte en kar som har gitt ut to böcker Den ene handler om Gjelløy, den andre er inspirert av Gjelløy. Velkommen till oss, Edmund Skilvold. Du er livnære av å jobbe som freelancer, både med fotografering, som forfatter og som skribent, og du har fotokurs, men det du kanske er mest kjent for här lokalt, det er den boka som jeg har i hånda mi her. En solid bok på hvor mange sider ble det til slutt? 340 sider, det er det siste sidetallet i hvert fall. Ja, det er riktig, ja. Den kom ut i 2006. kanske en av tidenes mest suksessrike lokale bøker har solgt i over 3000, nærmer seg 3500 eksemplarer nå. Gratulerer med det! Ja, takk så. du ha. Det er ikke som har fått av det. Uh, Nej, jeg tror faktisk det vi kan se si at denne boka er den mest solgte gjennom tidene, Høymås. Det er en flott bok på forsiden her, så er det et bilde av, hva er det vi ser her? Det er Ramberg på midtre i Det er tatt akkurat når det første kornspirene begynner å komme upp i slutten av mai, tror jeg det var. Du, hva er det denne boka handler om? <laughs> det er en, som titlen indikerer, så er en hyllest til øya, rett og slett. Men ikke en helt ukritisk hyllest, kan jeg jo legge til. Nej, og det noterte Måsavisa den gangen de anmeldte boka Hva var det de skrev om det? Ja, de mente jeg kanskje jeg var litt gammeldags Litt umoderne Er du det? Eh, jeg har nok kanskje en tendens til å drømme meg tilbake til 1800-tallet <laughs> Det var kanske noe i det Romantikken Romantikken ja. Jeg tror jeg mitt forrige liv var i romantikken mm. Mistenker jeg Du, hva er det som har gjort at Mossingen har gått manna huset For å skaffe seg denne boka, tror du? Det har vel noe å gjøre med lokal identitet Og det at ikke det var et tilsværende bokvark før Og jeg tror nok kanskje Gjelløy-folk er litt mer lokalpatriotiske Enn en de fleste andre i distriktet For den som ikke har hørt om denne boka Hva er det den handler om? Du eh, kan se si at boka begynner med mine barndomsminner Fra Søndre Gjelløy Og så eh, går vi videre til eh, Edmund Reh som var kjent kunstner, kjent lokal kunstner, som kjempet i mange år for Øya, for Øyas identitet. Videre så går jeg rett og slett gjennom område for området, fra Albi og Rød og Grønli og Refsnes til områdene nordover. Rossnes, Kjellandsvik, Nes, Kullebund, Ytterst nord på øya, jeg faktisk tar också med Beveøya og Bile, og Gullholmen utenfor øya. Det er en bok eh, som innehåller allt. jeg har kunnet finne, kan man si, av eh, lokalhistorie og folklore, anekdoter, kunsthistorie og så videre. Friluftslivmuligheter, fiskeplasser. Ja, det har vært en sardeles ivrig sportsfisker, så noen noen synes det var litt mange fiskehistorier i den boka. Betyr, betyr det at det er noen gode tips til uoppdagede fiskeplasser her eller? Jeg er redd jeg har gitt bort litt for mye informasjon i den boka. Det blir litt veldig mange biler i nærheten av alle de fiskeplassene etter at den boka har kommet ut. Merkelig.